بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونستغفره ونستغفره, ونستغفره على السلامة والصحة والعافية Wa ala ahlihi wa ashabih Wa man da'a bi Wa qtada bi Ila yaumilla raibati Saudara muslimin yang dirahmati Allah Selalu banyak Contoh teladan yang tibar yang boleh kita ambil daripada perjalanan hidup kita hari-hari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat kita berada di tempat yang seperti ini. Terlalu banyak kenangan yang boleh kita lihat Dari beberapa sudut penglihatan Saya teringat malam tadi Bila kita berada di kemah-kemah kecil seperti ini Ada yang kurang sihat tidak, Yang boleh makan, tak boleh makan Yang boleh tidur, tak boleh tidur Yang teringat kat bini, tak ada kat bini Saya kepada bilangan besar umat Islam yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada orang yang belum kenal Islam merintasi padang pasir berkemah pada malam hari dalam suasana yang serba kekurangan kemah tidak mungkin cukup air pasti dah untuk wuduk pun agak sukar mereka bersayangmu makanan yang dimasak memang tidak ada dan tidak tahu berapa hari mereka akan selesai mission sama ada berperang atau tidak. Menang atau kalah. Sebab gunanya bukan semua peperangan yang kita masuk dahulu kita menang. Peperangan yang sepatutnya menang macam Ohud kita kalah. Peperangan yang sepatutnya kita menang juga hunain besar bilangan kita kita kalah pada mula tapi pelik pula peperangan tabu pula ratus ribu bilangan musuh kita hanya ada tiga ribu orang peperangan tabu ratus ribu bilangan musuh dan kita hanya ada tiga ribu orang dikepung oleh musuh logik akalnya kesemua akan terkorban tapi tiga orang sahaja kita terkorban akhir semua selamat dan habis perang kira kita menang poin peperangan itu lantas kita boleh berfikir itulah harga yang telah mereka bayar untuk mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala tinggal rumah tak tahu nak pulang bila dan pulangkah tidak kita tinggal rumah datang ke selai pun tiga hari dalam keadaan selesa makan serba beres dan kadang-kadang saya merasakan cukup nyakmat bila dapat badan kita yang jadi daripada tanah, tidur atas tanah, dibalik kepada asal dia. Nyakmat itu sederhana tidak boleh nak dihitung dengan kepala, dengan akal kita. Dari tanah pulang ke tanah. Jelas daripada pengorbanan itulah yang kita lihat maka tidak heranlah gulungan-gulungan awalan dahulu Nabi dengan para sahabah zaman tabi'in atau bak tabi'in sebab mereka faham mesej yang silam sampaikan kepada mereka dan mereka boleh faham yang Nabi terbiahkan mereka mengajak mereka kepada wayu siruna ala anfusihin walau kana bihim khasaasah mereka mengutamakan mendapat pahala Allah Subhanahu wa mengutamakan orang muhajiri mengorbankan kesenangan mereka mengutamakan akhirat mengorbankan kepentingan kehidupan sementara mereka Walau Nabi memfasah, walaupun mereka amat perlu kepada tidak perlu lagi orang seperti Abu Bakar untuk berkorban dan berjuang. Dia sudah senang. Abu Bakar termasuk Minal Asriyak, orang kaya. Osman terkaya. Umar berada cuma ali seorang sahaja anak orang miskin hidup dalam kemiskinan tapi 10 orang yang dipanggilkan Al-Mubashirun Biljannah 10 orang yang dapat berita mereka akan masuk syurga mereka mati mereka masuk syurga 10 orang 7 daripadanya Asriyat kepada orang kaya Para sahabat yang awalnya susah menjadi kaya Macam Suhaib Ar-Rumi Jelas Walaupun mereka kaya Mereka senang dalam kehidupan yang sementara Mereka tidak mengutamakan untuk menjaga kesenangan, kepentingan diri Dalam konteks kesenangan sementara Mereka korbankan bagi mendapatkan walal akhiratu khaydul minal ulah <coughs> mereka tahu jika mereka tidak dapat kesenangan akhirat tidak ada gunanya yang dunia ini macam yang saya baca dalam solat tadi wama yuhni anhumaluhu iza taradah tu fikir tengok Tadi Abu Bakar berfikir yang demikian, Omar, Osman berfikir demikian, Talhah Zubir, Pak Ta Luwakas berfikir demikian. Wama yugun ni anhu malu. Apalah guna dah kekayaan dunia yang mereka kumpul itu? Ida tarada kalau sudah badan kita dibaringkan dalam pembaringan di kubur semua sudah tidak ada guna kerana waktu itu kita bermula satu penghidupan baru pula yang penentuan kehidupan yang baru itu sepenuhnya bergantung kepada amal-amal di dunia kalau amal kita bertuah terkumpul amalan kebaikan yang menjaminkan kesenangan maka senanglah dia kalau susah maka susahlah dia Persoalan yang saya sebut awal tadi Yang boleh kita menungkan Pengorbanan Yang sahabat-sahabat Rasulullah lakukan Harga yang mereka kena bayar Untuk dapat syurga Allah SWT Harga yang berbaloi dengan apa yang mereka telah kurbankan. Dan mereka beramal sangat dengan Hal adullukum ala tijaratin Tunjikum min adabin alim Tu'minuna billahi wa rasulit Watujahiduna fi sabi lillah Bi amwalikum wa anfusikum Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Yaghfir lakum dunubakum Wajib hilkum jannatin, tajrimi atas anhar. Tiba akhir ayat. Yang bermaksud maukah kamu kata Allah? Aku tunjukkan suatu penegaan bisnes yang janji keuntungannya ialah kamu akan diselamatkan daripada masuk dalam api neraka. Suatu kerja, suatu ada uh, perjuangan, suatu tugas besar yang dipanggilkan tijarah. Dan tijarah ini diantara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan manusia, kita dengan alam tidak. Kita berniaga, kita sebagai pekerja Allah sebagai Rabbul Mal ataupun kita ini sebagai Mudarab Allah sebagai Mudarib ataupun kita sebagai Amil dan Allah sebagai Rabbul Amal Allah bagi modal apa dia modal tenaga kekuatan Akal Akal kita Tenaga kita Usaha kita Itu adalah amal Apa dia modal Allah beri modal Tu Kamu kena beriman dengan Allah Dengan Rasul Itu modal Sebab kalau amal yang sama kita buat kerja yang sama kita buat tapi modal tidak ada iaitu kita kufur kepada Allah tidak beriman kepada Allah ataupun beriman tidak sepenuh hati kepada Allah akan dia orang kafir walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabu adh-dhama'u ma'ah hatta idza ja'u lam yajidhu shay'a wajhullah 'aindah fuddai sabah. Orang kafir memang tidak akan dapat apa-apa. Berangan-angan sahaja mereka dengan amal mereka dengan dengan uang yang mereka belanjakan dengan apa sahaja yang mereka buat, tapi kerana tidak buat kerana Allah, bukan kerana iman. Tapi kerana nama, kerana nakkan pangkat, nakkan kepada singat dan sebagainya, mereka mati amal mereka menjadi patah mugana sarap apa pun tidak ada kenapa kerana mereka tidak lakukan kerana iman atau mereka lakukan tanpa ada modal mana boleh buat kerja tanpa modal so, modal kita besar tu minun billahi itu modal apa kerja apa tugas spesifik watu jahidu nafi sabillah kamu kena bermujahadah kena berjihad untuk meninggikan agama Allah dengan apa? dengan yang kamu miliki bi'amualikum dengan harta yang kita ada saya sebut tadi bahawa dalam kes modal dalam kes bisnes tenaga juga modal akal juga modal duit juga modal gunakan akal tenaga kita dengan iman kita kepada subhanahu wa kita bermujahadah bersungguh-sungguh berjihad kepada Allah berjihad untuk meninggikan agama Allah bi'amwalikum dengan harta yang kamu ada wa'anfusikum kadang-kadang perlu sampai kepada nyawa menjadi taruhan itu saya sebut tadi berakwal sahabat mempertaruhkan nyawa mereka dalam semua peperangan memang dengan kita sedikit kam min fi asin qalilatin galabat FIATAN asan kathiratan bizillah oh banyak jumlah yang sedikit kita lah orang Islam sedikit boleh menang dengan puak yang banyak tapi dengan bergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang pentingnya sing macam situasi kalau sudah sampai ke peringkat kita 3000 orang saja ada musuh ada 100000 orang lebih 126 ribu lebih 126 ribu lebih orang berada dengan 3 ribu orang yang boleh ratah eh? ratah eh? perkuatan tenaga Bukan sekarang perang pakai, pakai alat, pakai machine, pakai robot tapi tak apa kalau Ta'ala kata tak mati, tak mati menang atau tak menang sebab inilah yang saya kata siri daripada mula semua ada 48 siri peperangan yang besar dengan kecil 48 siri peperangan yang bermula dengan syariah Allah bin Jahaj ada sebiq ada syariah peperangan kecil ada perang badar, perang uhud semua 48 peperangan yang kesemuanya memerlukan pengorbanan dan sahabat-sahabat telah membeli kawaran Allah Ta'ala tadi memasuki bislah bislah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi yang mereka memang Tunji tunjikum min azabin alim mereka telah selamat daripada azab Allah di kiamat hari kiamat mereka berjaya kerana Quran confirm was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullasun minal awwalina wa qalilun minal akhirin al-waqi'ah was-sabiq orang yang lambat terbuka peluang untuk mereka merebut keridhaan Allah, menyertai seruan-seruan kepada Allah, termasuk menyertai peperangan-peperangan kecil atau besar, mereka lah orang yang berlomba-lomba untuk memasukinya. Siapa mereka? Asbabun al awalun orang-orang yang Belomba-lomba itu orang yang awalun Orang itu kata Allah Ulaikal muqarabun Itulah orang yang makam mereka Status mereka Insan macam kita Tak ada beza sangat Mungkin arak saiz besar sikit daripada kita Tapi ada yang macam kita Macam sekarang jugalah dan mereka itu status mereka dikatakan mukarrabun paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat lain. Bi maqamin sidqin 'inda malikin muqtadir. Insan, apalah nilai sangat pada jasmani insan? Apa hebat kita dibanding dengan makhluk lain? tapi yang nilai insan keimanannya pergantungannya dengan Allah Ta'ala yang kuat tadi mak Maka mereka naik duduk makam makna kursi tapi kursi itu makam makam sidikin dia benar akalnya mudinya perasaannya Membenarkan apa sahaja yang datang daripada Allah Yang sahih daripada Rasul Mereka menerima dengan dengan sepenuh keyakinan Itu adalah untuk kebaikan manusia dunia Sampailah kepada akhirat Maka'ad-sid Duduk di mana Anda di sisi Malikin raja segala raja Allah yang yustil mulk man tsha, watuazzum man tsha, watuzilu man tsha, biyikal khair, wahyu ala kliqin qadir, dia yang berkuasa. Dia boleh beri kuasa kepada siapa yang dia nak bagi Dia boleh cabut Siapa yang dia nak cabut Dia boleh memuliakan Siapa dia nak muliakan Dia boleh hinakan Siapa yang nak hinakan Di tangannya lah segala kebaikan Dia berkuasa segala-galanya Inilah yang disebut tadi Yang dia katakan bahawa setelahnya Ula mukarrabun fi Mereka dibagi tahu dah mereka akan ditempatkan dalam syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. yang nama nikmat semua ada yang nama ni'mat sedikit pun tidak ada yang nama dia positif penuh yang negatif tidak ada sampai perasaan manusia dalam syurga pun dikatakan bahawa wa nazhana ma fi sudurihim min ghill ihwana perasaan cemburu macam kita lihat kalau orang kaya dia cemburu dia tak suka ada orang yang lebih kaya daripada dia kalau nampak orang dia nak kaya dengan dia dia mesti lawan kalau kena bunuh perlu bunuh bunuhlah dia berkuasa dia dipantang, pantang ada ada cabaran kuasa dia nak dia ambil maka dia akan gunakan macam-macam ISCA ikut suku aku dia boleh gunakan pasal dia cemburu penyanyi yang sedang naik juga akan cemburu dengan orang lain penyanyi lama dah yang telah establish dah dia nampak penyanyi baru nak naik pula dia boleh buat macam-macam termasuk SMS dalam apa yang orang perempuan di dunia Pantang sangat suami dia nak kawal dua Cakap apa dia buat tak ada Bukan kurang apa Yang benar-benar yang mampu Tak ada apa kekurangan pun Malang boleh bagi duit lebih Daripada apa yang berjaya dapat Tak boleh apa? Tak boleh Dan bila berlaku juga sanggup makan racun sanggup bergaduh sanggup... tak ada ril kita yang belajar sama saya pun masih ada cemburu-cemuru tak apa lah itu dunia tapi bila sampai akhirnya dah... wa nazakna ma fi suduri min rilin ikhwana kesemua rasa cemburu dah dibuang dah nazakna kami cabut kesemua dah bincap bincap indahnya bincap nikmatnya hidup yang hidup tanpa cemburu. Dan Allah bayangkan macam mana punya nikmat sebab wa nadhna fi sudurihim min ghill ihwana ala sururin mutaqabilin. Boleh beberapa orang perempuan isterilah. Boleh apa orang isteri dengan seorang suami mereka boleh kongsi suami dalam satu bilik atas suatu katil atas katil-katil mutakah bercumbu-cumbuan langsung tak ada rasa cemburu sebab dunia ini hukum pekah kata Nabi kata Nabi itu kalau orang yang nak berkahwin dua orang pun dia berkahwin tapi tidak boleh duduk dalam sebuah rumah dua ada orang kahwin empat orang duduk sebuah rumah lah Nabi kata jangan bukan soal boleh okay. inilah yang diantara mesin sampai paginya kalau itu tempat yang semua orang nak pergi <coughs> Tapi sudahkah kita dalam konteks kita, jamaah kita Mempunyai persediaan yang boleh hampir mencapai kepada tahap itu Amal kita telah kita buat Pernahkah anda terfikir suatu ayat Quran yang menyebut Wa qadumna ila ma 'amilu min 'amalin ajalnahu haba'an am mansura Wa qadimna. kami kumpulkan kesemu' amalan-amalan kamu dalam sebuah buku amalan Ya akan kami kemukakan balik kepada kamu Qadimna Kami bentangkan kepada kamu Min amalin Dari kesemua amal-amal yang kamu buat dalam dunia dahulu Kecil kebesar pun ada Yang kita kata kitab, lihadal kitabilla yugadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha Kita tengok-tengok kitab kita tu kita hezan Ya Allah Agak suruh kitab ini tidak meninggal sedikit pun. Apa yang kita buat dalam dunia ini sebesar biji zahrah pun kita buat dalam itu ada. Tapi adanya pun ada orang yang fajra alnahu haba amantura. Orang yang beramal banyak begitu tapi di akhirat kesemua amal-amal dia ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikannya seperti haba habuk mansura yang ditaburkan pada angin yang kencang Anda tengok memang dia amal tapi amal itu nilainya menjadi abu abu pula abu yang mansur mansur ialah yang kamu taburkan pada angin yang deras berlalu apa tinggal? Ini tidak dirujuk kepada orang kafir, Para orang kafir senang. Tahu dah, tadil. Wal ladzina kafaru a'maluhum kasarab. Ah ha, sama. Biqiah. Mereka semua tidak berfaedah. Karena mereka tidak buat kerana Allah. Tapi kita ni yang sepatutnya kita faham buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa halangan yang bersalah, fahamlah bila terlibat dengan syirik kita dalam konteks kehidupan hari ini <coughs> dalam konteks kufur dalam kaedah al-mutawheed disebut ar-reda al bil-kufri kufur kalau kita reda dengan yang kufur kita kufur sama mempertahankan sistem kufur. Jika kufur kan balakailah kaidah ar bil kufri kufrun. Kita, kita redha dengan yang kufur kita kufur sama. Sampai kepada kalau sistem itu kufur kita pertahankan sistem kufur. Kita kufur sama. Kalau kita berjumpa dengan sistem kalau ada pemerintah yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa jelas dia syirik. Jelas syirik. Pertahan yang syirik, setumbang dapat syirik sama. Kita buat kerja bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana lain. Izinkan jika saya sendiri sebut buat saya mungkin mendapat banyak didikan awal daripada ayah. Yang ayah saya ini walaupun dia tidak masuk sekolah tinggi belajar tapi mungkin kerana didikan daripada keluarga saya sebelah ayah sebelah mak pun kita tergolong dalam gulungan orang yang menerima alimu agama dan menyebarkan alimu agama saya semalam sebelah-sebelah mak saya memang datuk saya alim kampung dan dia buka kampung dan dia buat masjid dia buat masjid dengan tangan dia potong kayu masjid di tanah dia sendiri dan sampai hari ini pun masih di tanah dia dan nak pertahankan masjid itu sebab dia masjid kampung saya itu ada 4 gelung tanah itu di kepunyaan uh, pak saudara adik mak yang bungsu yang ada di Mekah saya kena pergi menghadap mereka minta beli tanah itu dengan tujuan nak wakafkan jadi masjid biar dah jadi masjid selama-lamanya atas nama datuk kita dulu yang telah beli, dapat beli dan dapat wakaf sama sekarang, maknya nak ceritakan itu sebelah sebelah mak, sebelah ayah memang dia mengajak agama dan di kampung sana pun ada madrasah untuk mengajar agama tempat ayah saya mengaji ayah saya mengajar dan madrasah itu madrasah yang di kampung ayah saya itu empat hari sudah putusan daripada kampung datang jumpa dengan saya madrasah itu telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan untuk dibuat masjid Mendirikan masjid, mengekalkan tradisi keluarga dulu. Dan saya kata kepada mereka uruskan segala-segala keperluan tempatan, dapatkan semua kebenaran dan insya Allah sebuah masjid akan didirikan di tanah itu di Kampung Ayat Ayat. Kenapa saya ini? Macam saya tu? mungkin itulah di antara keikhlasan orang dahulu yang telah memberikan sedikit kepahaman kepada ayah saya Ya mungkin nampak kami warisi utamakan ilmu agama belajar agama mengajar agama dan berjuang atas nama agama ulang balik belajar agama dan ayah mengamalkan apa yang dia sebut semua anak-anak dia mesti masuk sekolah Arab, sekolah pondok sekolah agama, jangan pergi ke sekolah yang bukan agama Dato' Asan telah pergi ke sekolah Wabutif, sekolah saya beli dan tiga hari ayah tahu dia paksa keluar anta maksud alawiyah. Dia pegangkan tu. Belajar agama, mengajar agama. ayah mengajar. Di rumah saya, hamba dengan rumah itu tempat didirikan untuk mengaji agama. Berjuangkan agama. Daripada awal ayah seawal tahun 51 Pasir Islam disemai di tubuhkan. Pada tahun 1951. Pasir tumbuhkan ayah termasuk salah seorang yang terawal di negeri Perlis. Menjadi pengikut pejuang dalam perjuangan Islam. 59 tahun kritikal. 89 tahun pilihan raya umum dia pulih yang kebetulan di rumah saya kampung saya itu calon bagi pilihan raya tahun 1909 satu pak saudara sebelah mak saya adik mak saya direct mak saya orang panggil mak ngah yang ini pak lang pak ngah yang kedua pak lang yang ketiga Mengambil stand sebagai calon Perikatan ketika itu Dan seorang lagi calon Nama Ustaz Bakar Awang Mereka sepupu Dan pak selaga pupu saya Juga sebelah mak Sepupu lawan abang sepupu Saya masih ingat cara tu Pak Lan saya ini, Pak Yusuf ini. Dia tahu kata kami keluarga saya ayah saya ini menjadi penyokong kuat pas Kuat kepada Ustaz Bakar Awang Saya masih ingat Exactly Balak Pak Lang Haji saya ini datang ke rumah saya Minta ayah saya menjadi penyokong kepada dia yang calon perikatan Dia rampas Datang orang amno, Pak saudara Pada ayah saya Dia Adik Ifar lah Minta ayah saya Jadi penyokong Dalam borang Penambahan calon Dia punya Penyokong So minta ayah saya Jadi penyokong Kepada dia Dia nak bertanding Sebagai calon Perikatan ketiga itu Saya duduk rumah Apa ayah jawab Saya kata Saya tidak boleh Adik kerana saya telah pun menyokong adik Kak menjadi calon PAS cuba gambar apa jadi dalam keluarga padahal jalan mudah pada ketika itu untuk senang dunia Tapi sekarang jalan mudah sokong kerajaan jalan menungkah arus memang tidak mudah jalan mengajak manusia kepada Allah kerana itu Nabi sebut sangat dalam hadis-hadis yang sahih dia kata huppatil jannatu bil makarif wa huppatil wa huppat, huppatil naru bis syahwat wah fatul jannah bil bakar jalan kamu nak menuju kepada api neraka memang penuh dengan keseronokan asyaawat berjalan ke syurga penuh dengan makarit dengan perkara benda yang kamu tidak suka yang kamu benci orang semua benci tak suka banyak perjuangan Banyak pengorbanan dan banyak rentangan Tapi sudah faham pun. Kenapa yang ayah saya ikut dalam itu Dan kita orang susah Dan Kemenangan memanglah Dia tahu diperlui sebab sekarang pun Masih Agak sukar untuk melihat Kemenangan mudah. Kalau kita menang pun bukan Makna kesenangan kalau kalau penyelenggara Islam cakapkan pas lah menang bukan menjaminkan kesenangan lagi teruk macam perantan sekarang bukan soal itu yang kita lihat kita lihat selagi tenaga yang ada kepada kita untuk melakukan kerja untuk kembali kepada Allah Subhanahu SWT memang penuh dengan makari yang kamu tidak suka sama dulu juga zaman dahulu katakan. -kata. Mengapa orang Islam macam... Mengapa Abu Bilal memilih jalan beriman kepada Allah SWT penuh dengan makarif? Sedangkan dia hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah seorang kaya. Mengapa mengambil jalan sampai kepada diseksa di tengah padang pasir... ...diletak dengan batu-bata yang yang panas atas badan... ...hampir mati? Mengapa tak mau keluar juga walaupun... Nabi mengatakan bahawa illa man ukriha wa bil iman kufur tidak boleh kalau terpaksa boleh ukrih yang dipaksa sampai nak mati boleh menuturkan perkataan kufur wa qalbuhu mutmainnun bil iman tapi hati mereka tetap beriman boleh sebagai takiyah dalam konsep syiah sekarang boleh kerana itu sebagai hailah dia mereka kata mau. tak sampai hati akhir nabi kata sabran li ali yasir fa inna wa'idakumul jannah kalau dah kamu tidak mahu menuturkan perkataan kufur untuk melepaskan diri buat sementara haji kamu beriman tak apa Tapi kamu tak mahu juga tak mahu apa Sabran, aku doakan kamu cukup sabar. Kalau mati dalam keadaan begini, nabi bagitau dah. Inna mawaidakumuljannah, janji Allah kepada kamu, kamu akan masuk syurga Itulah harga yang kita bayar dahulu. Dan apa harga yang kita bayar sekarang ini? Kalau perlihatkan, tidak sebanyak mana. Saya tahu zaman sebab Saya cuba terbalik zaman ayah Memang kita menghadapi keperintan Bila saya nak masuk Ke kolej Islam Melaya Tahun 1962 Orang lain Yang seangkatan dengan saya Masuk ke kolej Islam Melaya ketika itu Semua dapat biasuah semua dapat saya pada mulanya dijanjikan dapat bila pergi Kuala Selam Melayu saya tidak dapat sebarang basework tahun pertama tak dapat hampir bongti tapi orang kampung bantu dengan duit zakat Tahun dua pun tidak dapat Tapi tahun tiga saya dapat Tahun dapat pasal hebat Dapat pasal Ketika itu Menteri Besar Perleh Datuk Syekh Ahmad Dalam satu ucapan dia menyebut dia kata Kerajaan Perlis amat mengaluh-ngaluhkan anak Perlis yang hendak belajar di pusat-pusat pengajian tinggi dan Kerajaan menjanjikan untuk membiak besua kepada yang cemerlang sahaja ingat itu Menteri Besar berucap satu majlis dia kata Kerajaan Perlis menyediakan sejumlah wang untuk memberi peluang kepada anak-anak negeri Perlis ini yang menyambung pelajaran ke pusat pendidikan tinggi, universiti pada ketika itu termasuk kolej dengan syarat mereka itu yang cemerlang sahaja Apa, lepas, lepas dia berucap demikian, ada seorang uh, Allah Ilham berubah ni ni nama dia Syafi'in bin Umar yang amat saya kenang jasa dia dia pergi mengadap syafiq bin Umar meninggal baru ni di bangun sama anak dia lepas ucapan itu dia dengan seorang lagi bernama Uwakar bin Ismail dan seorang lagi Hanafi bin Isha pergi jumpa dengan Menteri Besar mengatakan ada anak Perlis seorang yang cemerlang belajar di Perlis Islam Melayu tapi tidak mendapat bantuan semula macam mana peperiksaan masuk tahun 62 dia mendapat tempat yang pertama tahun pertama peperiksaan tempat yang pertama tahun kedua peperiksaan akhir tempat yang pertama tapi dia tak dapat BISW saya tak tahu maka dikebukakan permohonan pada ketika itu dan saya dapat tahun 3 berdapat saya ceritakan ini nak mengatakan betapa halangan yang kita terpaksa berjumpa dengan berbagai-bagai onak dan duri sama juga lepas saya balik daripada pengajian dan sebagainya memang kita mendapat tawaran saya dapat tawaran beberapa kali PM ketika itu atau TPM ketika itu memanggil saya berbincang hal politik mengajak saya pergi ke Lantan tahun 79 salah tahun 77 56 lagi kreatif tapi daripada awal saya menyebut saya tidak akan mengubah aluan dalam perjuangan hidup ini saya akan rebah bangun bersama Islam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 dengan peniaga yang buat begini dan sebagainya tak akan lebih kita dapat hidup sebuah rumah sederhana, sebuah kereta yang lebih kurang pakai yang baru buruk tukar beli baru balik buruk balik tukar balik rumah tak akan bertambah bini jarang bertambah lah seorang tu je. seorang tu bertambah kereta lain lah. Itulah dia penghidupan yang, yang sekira-kira kita tahu Itulah dia penghidupan dunia yang boleh kita lihat <coughs> Tapi apakah kita bapak melihat penghidupan yang kedua Yang akan kita tempuh lepas kita mati Dalam kubur, dalam mahsyar, dalam dalam uh, barzak Alam mahsyar Apakah tak bimbang tadi yang disebutkan pun mengatakan bahawa kadmna ilma amilu min amalin fajalnahu habaan mansura kebimbangan kepada amal-amal yang kita buat selama ini tersimpan tapi dia dijadikan sebagai habuk yang ditaburkan di tengah angin kencang kenapa? Seringat kepada hadis. Nabi kata, laya minna mamlam yazzu. Bukan daripada golongan aku Nabi kata orang yang tidak berjihad jalan Allah yazzu peperangan. Man mada, walam yazzu, walam yanwil gazwa mata mita kan jahiliyah sesiapa yang mati dia tidak pernah berjihad jalan Allah ghazwah ya gzu maknanya berperang walam yanwil ghazwah dia tidak pernah berniat pun nak berperang mata jika dia mati mata mita kan jahiliyah dia mati seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah orang yang tidak bertemu dengan Allah yang sebenar. Akidah dia rosak. Sama juga yang man mata yang mati, walam yakzu dia tidak pernah berjihad dan walam yanwil ghazwa, niat nak berjihad pun tidak. Maka mati mati jahiliyah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 membawa orang kepada Islam dengan berjihad ruang ni agak sempit dan hampir tidak boleh dan kalau boleh pun kita mengundang yang bahaya yang amat besar itulah yang kata-kata kita dengar tu maunahlah dan sebagainya nah. dan pertama sekarang ni pula kalau disyaki sahaja orang itu termasuk dalam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 Dia kena tahan dalam KISA lah. Empat tahun. Yang dia sendiri tak tahu apa salah yang dia buat. Dia ulang balik. Seorang hamba Allah. Ditahan. Akhir dia tahu dia disyakki. Terlibat dengan 11 September. Lepas detiknya daripada anak saya dengan menantu saya karena dia disyaki selibat dia ada selip, disyaki selibat dengan 11 September 2001 dia bukan seorang berpuluh-puluh orang kena tahan. baru bebas itu baru disyaki selibat dengan yang nama dia Al-Qaeda Al-Qaeda satu daripada kita memang tak nak yang tu kerana, kerana disyaki sahaja macam dulu uh, anak kepada bekas uh, PA saya dulu Ar Arifin Ustaz Arifin dia lama 6 tahun 7 tahun jadi PA saya di rumah anak dia disyaki juga ada sikit terlibat dengan Al-Ma'unah tangkap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 contoh lama dah tidak ada halangan boleh dengan menyertai pertumbuhan yang sah di segi undang-undang dan boleh bergerak dalam makna kata ghaz juga perang juga bukan perang yang bermakna jihad yang kita kenali tapi perang perkataan lawan pengaruh lawan menyatakan sikap Penentangan kepada yang menentang Islam Berjuang keadaan nak wujudkan sebuah satu masyarakat yang Allah Ta'ala reda Yang berteraskan perhukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang saya kata tetap boleh Hukum boleh Islam baris tuinya Dia termasuk dengan mujahadah Dengan ghaz juga, dengan perang juga Yang ini saya sebut tadi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 mati sebagai mati jahillah atas itulah saya rasa berkualifan pada pagi ini yang jarang saya bercakap dalam nada yang macam pagi ini surat-surat yang lama dengan saya, tahulah saya tidak pernah menggunakan idea itu kepada jamaah kita, jamaah dulu pun, tapi saya berikan bayang-bayangan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 faj'alnaahu habaan mantur upanya amal-amal yang dia buat dahulu ini Allah tidak ambil kira yang di antaranya terlibat dengan syirik terlibat dengan tidak yakin kepada Islam terlibat dengan orang-orang yang memperjuangkan kekufuran dalam masyarakat terlibat dengan orang yang menolak Islam sebagai suatu uh, complete way of life Karena itulah jalan yang terbaik yang patut saudara-saudara fikir bagi kepentingan dunia Sampailah kepada akhirat Semoga Allah berkati kita Dalam dua tiga hari Berada tempat yang damai begini InsyaAllah uh, Sebarang yang baik itu Memang datang daripada Allah Subhanallah untuk kita Yang tidak baik Ujian kepada kita Macam kepada sahabat-sahabat kita yang semalam Dan Allah Sekali lagi kita mohon Pada pagi ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamatlah kita dunia sampai kepada akhirat masukkan kita ke dalam hamba Allah yang ta'an kepada agamanya, kepada perintahnya dan selamatkan kita dalam perjalanan pulang hari ini, selamat juga keluarga dengan al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Iyakana'abudu Iyakana'sta'ir Nasirah Al-Mustafim قراط الذين أنعمت عليهم غير المحضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافين عبوك في مزيدة يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم معظيم السلطان اللهم اهدنا سبل السلام واجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين ثبت قلوبنا يا الله على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ثبت على دينك رضوانك يا ارحم الراحمين اللهم ya قلوبنا يا كريم وحّد صفوفنا يا الله واجمع كلماتنا يا الله يا الله يا قدير Ya kareem ya Allah, wa hili al-islam wa s-ma'l-rahmam Allahumma suriqna ala muhammadika al-rahmam Allahumma yakin ilayat al-qawwina wa anna'udu afadu rahmatika ya Allah wa nahnu fukara'un ila rahmatika ya Rahman nahnu fukara'i rahmatika al-rahmam nahnu yaqliban al-rahmam Rabbana hablana min laduka al-rahmam salimna ya Allah salimna ya Allah سلمنا جمعية كنونتك رحمة الرحمن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم للحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أستغفك وأتوب إليك سوى العصر إلا الإنسان لفي خصف إلا الذين آمنوا عمروا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا